Нібито він закінчив період убивств Сталіна. Хрущов наказує, як колись Сталін у справі Троцького, вбивати за кордоном своїх супротивників. Найкомеднішим було те, що Шелепіну це не завадило просуватися по сходинках кар'єри. У листопаді 1961 року його обрали секретарем ЦК. А КДБ, за традицією, очолив ще один перший секретар ЦК Комсомолу – Семичасний. Навіть на базі в Карлсхорсті це викликало глухе невдоволення, скільки, мовляв, нами керуватимуть невігласи. Тим часом Шульга продовжував шукати Зоряну. І радянська резидентура в Західному Берліні всіляко йому цьому сприяла перевіряла готелі, чергувала на вокзалах і в аеропорту. Кілька разів Шульга під тим чи іншим приводом перетинав Бранденбурзькі ворота і, тиняючись Західним Берліном, знов і знов повертався до бажання зробити цей крок. Колись він зовсім випадково на квартирі Іллі Еренбурга в Парижі Зустрівся з високим привітним чоловіком і цілий вечір проговорив про ці два світи – західний і радянський. Тоді йому дуже не сподобалося те, що казала ця людина про Радянський Союз і Сталіна. Шульга удавав із себе сина білогвардійця. А згодом він дізнався, що це був герой громадянської війни Федір Раскульніков, якого Сталін – Відкликав з посади посла в Болгарії, аби заарештувати. Однак той не підкорився і обрав вільний світ. Тепер, через багато років, перед Шульгою стояла така сама дилема. На Новий рік Шульга повернувся до Москви і склав докладний звіт про втечу Сташинського і пошук агента оунівців Фрекен. Як не дивно, гнів керівництва впав не на його голову, а на того коротуна лейтенантика в окулярах, який, виявляється, пас цей об'єкт. А Шульзі ще раз нагадали, що найголовніше його завдання нині – розшукати і ліквідувати Фрекен. Напевно, у ФРН вчинять Показовий демократичний суд над Сташинськими і, можливо, саме Фрекен дасть небажані свідчення. Цього допустити не можна. Шульгай сам розумів, що не можна. Він не міг чекати, доки німці закінчать попереднє слідство в справі Сташинського. Він волів бачити Зоряну. Стискати її у своїх обіймах, цілувати її солодкі губи, гуляти алеями парків і прокидатися кожного ранку поруч з нею. І жодного разу не промайнула в нього думка, а чи схоче вона. Чомусь певен був, що схоче. Протягом 61-го року він тричі ще прилітав з Москви в Карлсхорст але весь час проводив у Західному Берліні. 7 травня, напередодні Дня Перемоги, яке на Заході святкувалося 8 травня, Шульга купив у кіоску купу газет, і гортаючи їх звернув увагу на дивний розділ, якого в радянських газетах не було і не могло бути – приватна переписка. Люди зверталися одне до одного із вітаннями, повідомленнями, когось шукали, просили зголоситися і іноді освічувалися в коханні. Приїхавши до Карлсхорсту, він негайно розгорнув синій томік Ніцше німецькою мовою, який залишився від зоряни, і навмання виписав такий вислів. «Завжди бути одному занадто багато для мене», – так казав однорукий Заратустра. 7 червня замовив у трьох вечірніх газетах Західного Берліну давати це оголошення протягом тижня, обов'язково на сьомій сторінці. Має спрацювати, вірив Шульга, адже сім – чарівне число.